Eu nu știu să brădez toamne. Autor, Gina Zaharia. Eu nu știu să brădez toamne. Eu știu doar să fiu secetă și să tai cântecul ciocârliei cu un fir de iubire. Ți-am lăsat câțiva stropi de pelin pe cămașa îmbrățișărilor. Am vrut să desenez o scară, dar... Te-am văzut la balul viorilor, mințindu-te că nu m-ai zărit niciodată în alb. Eu nu știu să așez tablourile în sala cu murmure fine. Aș putea sparge, fără motiv, parfumul de argint cu sigiliu violet. Lectura Maia Martin